Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil al alamin. -al Wassallallahu wa sallama wa baraka 'ala na nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi jame'in. Allahumma lana ilma lan ma'alimtana wa lana 'amalan sa'ana bi ma'alimtana wa sidqan min Rabbil alamin. Sallahu svakog vjernika i svaku vjernicu. Inša Allah od dala večeras govorimo također o jednom posebno i takako je osobini za nas. Nemoguće je da vjernik u svome životu živi bez njega. Svima nama dobro poznata na riječima, u knjigama, međutim u praksi manjka. A to je dakle strpljenje, sabora. Večeras govorimo nešto o strpljenju, o saboru. Evo vidite i kod nas vjerujem aj kod vas uvriježena riječ česta na jeziku sabo ili sabr tako da ćemo mi spomnijemo ovako sabor budi saburu i saburaj u aramskom jeziku dakle za strpljenje kaže se sabr i sabr u aramskom jeziku ima značenje suzbijanja duše od uzrujanosti jezika od pogodnog govora i ostalih hudova tijela od nepromišljenih postupaka pokrita s kojima Allah nije zadovoljen. Dakle, sabr u arapskom jeziku ova riječ ima značenje suzbijanja duše od uzrujanosti, jezika od pogodnog, nedoličnog govora i ostalih dijelova tijela od nepromišljenih pokrita. Kao što Allahov književni tala kaže sinoć smo je ali spominali u osbjer bil ghadati wal ashiy yuridu ti svoju dušu pridite osbjer nafsake ti svoju dušu posabraj strpi se uz one koji dozivaju svoga gospodara jutrom i večeri želeći da steknu njegovu nagradu Takođe u arabskom jeziku postoji slična riječ as a to dakle, slična riječ Sabr i as-sabr, as-sabr ima značenje gorkog lijeka. Lijek koji se pije gorak, ali liječi. Allahom dozvolim. Isto tako strpljenje nije lako, ali ako se strpi, biće izliječen. Da pa sabr ima značenje gorukog lijeka. Također se za mjesec Ramazan kaže šehru sabri, mjesec strpljenja, mjesec strpljenja. Što se tiče terminološkog značenja sabora, dakle šta to znači u islam, sabora, strpljenja, islamski učenjaci spominju mnogo definicija, pa kaže Al-Junay Ibrahimovullahu ta'ala kada je bio upitan o saboru, kaže šta znači biti saborujem, šta znači biti strpljiv, znači probutati gorčinu bez ikakve promjene na tvom licu, da probutaš nešto što je gorko, da se ne primijeti na tebi, na tvom licu, e to znači isto biti saborujem. Kad te pogodim u sibe, ne da da ga prihvatiš, a da se promjena ne primijeti na tebi da se ne vidi na tebi također jedan od prethodnika je rekao sabor je smirenost prilikom kutanja go čini iskazivanje bogatstva u trenutku siromaštva iskazivanje bogatstva u trenutku siromaštva, bogatstva duše ne misli se dakle da čovjek bude onaj oholi siroma koji nema mnogo a jer priziva da ima i ostalo međutim ovdje se misli na bogatstvu duše rečeno je također sabor je obhođenje snedaćama na najljepši način Kada te pogodim u Sibet i ne da gobe, da se s njima na najljepši način. Također je rečeno, sabur podrazumijeva postojanost na sprovećenju propisa iz Kur'ana i Sunneta. Da ustrajavaš na sprovećenju Kur'ana i Sunneta. Rečeno je, pod saburom se misli na ostavljanje žaljenja ljudima. Imaš problem, imaš te gobe. Mnogo šta te tišti. Ne želi se u nima koji ti ne koristi. Ne može ti to otkloniti, niko. Možeš se posavjetiti, ali da jadiko ješ mu da se žališ na ono kako ti može koristiti. Onaj ko te doveo, onaj koji je dao da se nađeš u toj situaciji je Allah. U je rukama sve. I koji može, kada hoće, da ti promijeni tvoje stanje. Pa te, ti, ti se žališ na svoje stanje onome ko ne može da ti ništa koristi, ni tišta ti. Žališ se njemu, na onoga koji može da ti pravi. Dakle, pod saburom se mislije ostavljanje žaljenja ljudima, da se čovjek ne žali ljudima, već ako se žali i svoje stanje želi da iznosi, neka iznese svojom gospodaru od blagostanje. Također je rečeno biti saburli znači ne praviti razliku između blagostanja i iskušenja. Ne praviti razliku između blagostanja i iskušenja, već da oba dva stanja ili prihvata smireno. Imam Ghazali, rahimahullahu ta'ala, kaže Sabor predstavlja postojanost u vjeri prilikom suzbijanja strasti, borbe sa strastima. I rečano je, najsveluhvatnija definicija, Sabor je obuzdavanje, ukroćavanje, kroćenje duše u činjenju onoga što je Allah naredio. Da svoju dušu ukrotiš i da ona čini ono što je Allah naredio, da se ostavi onoga što je Allah zabranio i da bude zadovoljna s onim što joj je Allah odredio. Sve to da bude radi Allah nire likoga drugom. Da činiš nešto zato što je korist možda za tvoje tijelo ili za tvoj dunjanog. Ostavljaš nešto zato što to šteti tvojme tijelom. Strpiš se zato što nemaš prilike da kažeš a mnogo šta bi iznio i iz sebe. Ne. E, dakle, da se strpiš na Allahoj odrbi, da ostaviš se onoga što Allah zabranja, da činiš i ustrajavaš u Allahim na redbama zbog njega. Allah subhanahu ta'ala jednog jedinom. Kao što je rekao subhane ollazina sabaru irtiga u rabihim wa aqamu ssalata wa wafaquna razaqnahum sirran wa alaniatan wa yadraun bil hasanati sayyae ulika lahum aqbada ulika lahum aqbada w anima quyis ustarkili i koji budu trpjali zbog toga tražili samo allah subhanahu wa taala za dozvistu za gospodara koji budu obavljali namaz tajno i javno i koji budu nakon loših dijela činili dobra dijela takvimo pripada zasigurno sigurno najljepše prebivalište dakle pod saborom se misli da obuzdaš svoju dušu i da je ukrotiš da čini ono što je Allah naredio da ostavi ono što je Allah zabranio i da bude zadovoljna s onim što je Allah subhanahu wa ta'ala joj odredio brojni su kuranski ajt u kojima se spominja ova osobina Islamski učinjaci su pisali knjige spominjući te koranske ajete u njima. Ibn Al-Qa'im Rahimahullahu ta'ala je jedan od najpoznatijih islamskih učinjaka koji se bavi dijelima srca. Napisao brojna dijela u kojima obrađuje upravo ove osobine. Pa ima dakle dijelo, dijelo jedno dijelo, samo o strpljivima, o te tu sabiri. Tamo u tom dijelu i drugim dijelima spominje na preko ili oko 90 ajeta govori o saboru spomni riječi mamana Ahmeda rahimehullah taala da u Kur'anu je kelima kod od deset ajeta govorimo o sabru. Nemamo vremena da spomnemo sve te ajete, ali ćemo spomenti nekoliko njih i vidjeti u tim ajetima korist strpljenja odnosno zbog čega rob, bjednik i vjernica treba biti strpljivi. Pa prije svega Allah subhanahu wa taala naredi nam da budemo sabrli, nareduje nam da budemo strpljivi. I korist toga jeste odazivanje Alloha i Narova. Ona i se odaziva Alloha i Narovi biće posebno nagrađen. Biće posebno nagrađen. Pa kaže Allah subhanahu wa taala: "Wasbir wa mansabruke illa billah." I ti se strpi, a doista nećeš biti strpljiv osim sa Allah. Ako ti Allah ne da da budeš strpljiv, nećeš ni ne biti strpljiv. Pa sabr nije treba tražiti od Allaha. Ako ti Allah ne da ne da bude ištrpljiv, ti nećeš biti ištrpljiv, što znači da moramo dobiti Allah subhanahu da nam podari ištrpljenja. Was bir li hukmi rabik, se na presudi svoga gospodara. Dakle, vidimo sve došlo u imperativu. Zatim, pod dva, na drugoj strani, Allah subhanahu ta'ala na zabranije nam suprotnost, ono što je suprotno strpljenju. Zabranije nam. I ko se, dakle, odazove tome, ko se kone ono što Allah subhanahu ta'ala nam zabranio, opet će biti posebno nagrađen. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: ono što je suprotno strpljenju jeste požurivanje. Pa kaže: ne požuruj. Pa kaže: "Wa se navijati, ne možeš se žalostiti, a to je sve suprotno strpljenju. Zaput Allah subhanahu wa ta'ala uslovio je postizanje uspjeha sa strpljenjem. Nećeš postići uspjeh Na roči to, ahirecki, to na ahiret osim sastrpljenju. Mi na Dunjavu kada čovjek ima neki cilj. Neće ga tako lahko postići, neće ga tako lahko ostvariti. Mora da bude istrpljen na putu ostvaranja tog cilja pa kaže on subhanahu teala zadnji ajat sule ad umranliju sto to ajatu ja yahallidin annusbiru wasabiru warabitut taqullaha la'anlakum tuflihum o vjernici budite strpljivi i u tome ustajavajte i na allahoj i alergancama i bojte se allaha subhanahu teala dabivam se milost da biste postigli uspih Zatim Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio nas i u svojoj knjizi da posebno nagrađuje strpljivi, da će strpljivi biti bez računa nagrađeni. Pa kaže u suri Zumer inama yuvaffas sobiruna eđarhum bi ghayri hisab. Samo strpljivi će doista biti nagrađeni bez bez jeli, računa. Dobit će nagrade svoje bez računa. Pa kaže Suleman ibn Lukasim, jedan od komentatora Kur'an i Kerima, nagrada svakog djela je poznata izuzev nagrade za strpljenje. Jer je Allah rekao Samo strpljivi će dobiti svoju narod do bezračuna. Zatim, sinoj smo spomenuli kada smo govorili o jaqinu ubjeđenju. Postignuti je vodstvo u vjeri na dunjalu koju ne možemo osim sa jaqinom, ubjeđenjim i sa strpljenjem. Kako Allah subhanahu wa ta'la spominje u suri As-Sajda. وَجَعْنَا مِنْهُمْ أَإِمَّتَمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَعْنُوا بِآَيَاتِنَا يُقِنُ I mi smo od njih činili imamen između njih smo činili imame vođe nakon što se povodili za našim naredbama, praktikovali ono što smo i mi naredili i nakon što su bili strpljivi i u naše pobeđanje, naše ajete ubijeđeni. S toga je rekao Ibnu Taymiyyah rahimahullahu ta'ala bi sabri voli jeqini tunalu el imametu fidini sa strpljenjem i sa jeqinom postiže se vođstvo u vjeru. Zatim, onaj koji bude strpljiv Allah će biti uz njega. Allah će biti uz njega sa svojom pomoći, sa svojom podrškom Allah subhanahu wa ta'la kaže Inna Allah ma sabiri Inna Allah ma sabiri A kada Allah kaže da je uz nekoga ma Da je Allah subhanahu wa ta'la uz nekoga Misli se sa svojom pomoći, sa svojom podrškom Sa svojim nadzorom svakako Zatim Allah subhanahu wa ta'la Samo svojim strpljivim robovima Samo njima strpljivima Obećao je tri nagrade koji, Koje je jednim Drugim robovima nije obećao Samo strpljivima Daće ove tri nagrade, nikome drugom ويوم سوريا البقرة آية أكبرنا سيسمون من تين عدد وبشر, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم, عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المحتدون one kada ih pogodi bilo kakav musibet oni kažu mi smo Allahovi i doista samo ćemo se njemu vratiti tan klima ulajki alayhim salawatun min rabbihim pripada salavat njihova gospodara šta znači salavat Allaha subhanu ve taala na neko stvorenje h hm? vam se svake sve Spomeni se hadis ko ramenom donese salavat Allah će na njega doneti 10 salavata. Što to znači Allah će doniti na tebe 10 salavata ako ti spomeneš, hm? to neseš salavat na loho posanitali Isa. Hm? A? Odatog govorimo salavat. Koju nam očekujemo? Ajde nekako kažem pa možda pogriješim. Ta značí salavát Allaha naoba. Tada spommeny kod sebe, pod njegovou najjevším jmenu, kod sebe na najjuvišeným skupu. A na najko ispomně Allahu posanníká alehi Saláttu v zeom Allah, Allah někapomnějen kod sebe, kod odebraných neleka. Pa ovdje, dakle, oni koji budu strpljivi, kada ih pogodim u Sibet, kažu, mi smo Allahovi i samo ćemo se njemu pratiti, njima pripada lijep spomen njihova gospodara. Allah ih spomni je kod sebe. Pripada i milost. I samo će takvi biti na pravom putu. Pa naši prethodnici, kada bi ih pogodim musibet, Sibet, bili bi strpljivi i govorili bi, zašto da ne budemo strpljivi, kada nam je Allah dao tri nagrade, sve jedna vjetnija je u Dunjampa i svega što je tvega što je na njemu. Uzvišeni Allah, Sabor strpljenja učinio je po, poputnino, obskrbom, lijekom, da se vraćamo, jeli, strpljenju kada nas pogodimo u Sibet, da se vraćamo strpljenju i namazu. Kao što je rekao Allah subhanahu wa sra'inu, vissabri russala, i potpomozite se na, s, sabrom, strpljenjem i namazom. Allah subhanahu wa ta'ala uslovio je pobjedu a neprijateljem, sa strpljenjem. Ne borimo se mi sa vještinom i sa iskustvom i sa tehnologijom, svakako i to. Međutim, mi protiv drugih borimo se sa svojim imanom, sa svojim dobrim dijelima, sa svojim ovim dobrim osobinama, sa grijesima na drugoj strani. Budemo li grešni, onda odmjeravaju se snage jel, koje su vojno nadmoćne. Međutim, dok je iman uz vjernike, Allah je uz njih i neka se ne boje niče. Ve Allah subhanahu wa ta'ala rekao: "Intasbiru wa tattaqu, la yadurrukum kaydihum shay'an, akun bude strpjivi i ako se budete Allaha bojali, neće vam ništa nauditi na vječničke spletke." Nevječničke spletke znači on je minimalo nauditi. A taj Allahu subhanahu karihi salatu salam rekao, koji je imam Ahmed al-Armanti je imao hadis je rodostelim, rekao anna an-nasra sabri, anna an-nasra sabri." pobjeda sa strpljenjem, ta pobjeda dolazi sa strplenjem. Allah subhanahu wa ta'ala obještava nas u svojoj knizi, da će strpljivima sutra na soudnjem danu u djennetu meneke prelaziti sa svih strana i čestitati im, nazivati im selam, radušnju uvijest im donositi zbog čega? Zbog onoga, što su, jer trpjeli na donjavku. Pokažu Allah subhanahu wa ta'ala والملائكه يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ثنيا عقب الدار اي malaici im ulaziti na savrata berlasti na savrata i govoti selam na alekom neka selam mama bili smireni ispašeni zbog onoga što ste je li i toista vas čeka predivno boravište Allah subhanahu wa ta'ala vezao joj soil jugo za strpljenje što znači da Allah subhanahu strpljivosti voli strpljive voli strpljive one koji na žore one koji one koji ne jadiku koji se ne žalim je li pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Allahu yuhibbu sabirin Allahu yuhibbu sabirin Allah voli strpljive Allah voli strpljive a mislim da nema ništa veće od toga da nas Allah subhanahu wa ta'ala zavrijte kako kaže bil kain rahimu allah nije trudno kada se roma volimo taš bogatašu djeluje namjka. I duša voli ono koje čini dobročinstvo. Nimalo nije čudno kada se romah voli bogataš, ali i tako kako čudno kada bogataš voli se romah. I nimalo nije čudno kada vidimo koje nam je namje Allah subhanahu blagodatio kazao. Nimalo nije čudno da voli svoga gospodara. Ali i tako čudno da Allah tebe zavoli Ali i tako čudno da Allah tebe zovite. Kako veliko Pa jedno od pute, jedan od puteva razloga, kako da te Allah za voli, jeste i strpljiv, jeste i strpljenje, da strpljiv. Allah je obećao da voli strpljivije. Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio nas i u svojoj knjizi da polku iz njegovih ajeta uzimaju strpljivi i zahvalni roboj. Pa je rekao, inna fi dhalike la ajati li kulli sadbaniče ko, Ibrahim, doista su to jer u tome su povke ajeti za samostrpljive i za hvali. Allah subhanahu wa ta'ala hvali svoje strpljive robove, pa kaže za ayyoga alaihi salatu wasalam, inna wajedna hum sabiram, ni'mal abdi innahu awwak. njega našli strpljivim, predivan je bio on rob, on se vraćao ala subhanahu wa ta'ala stavno. Pa kažu komentatori ovog kur'anskog ajeta iz sura Sad, iz ovog ajeta se zaključuje, da kao Allah subhanahu wa ta'ala predivan je on bio rob, pa se zaključuje, da ona onaj koji je strpliv, ne dobar rob. To čim onaj koji nije strpliv, da te govoma iskušenjima, da da je loš rob, to nije je rob. Tako dakle onaj koji se žali na Allahu, Allahu odreddu. Tako uzir su hadisi, u kojima se spomenje, spomen, jeli navudi, spomen strpljenje i korist strpljenja, strpljivosti. Pa se spomni kod Bukhari, kod muslima u hadisu Ebu Sayyida al-Khutriya, radiyallahu wa'lta, ja Allah, abu sallam, alaihi sallam, rekao, ko bude nastojao, da bude strpljiv, ko kod sebe bude izgrađivao strpljenje, Allah će ga i učiniti strpljivim i doista nikome nije da to ništa jeli, voj, veće i šire, jeli obsežnije od strpljivosti. Enes radi Allah hotelom prenosi da je Allah u poslanik ali ih i salatu rekao, od svoga gospodara, to je da je Allah rekao hadisi kuciju, kada ja iskušam svoga roba sa uzimanjem njegu m, sa uzimanjem njegu dvije blagodati, dva oka uzmenu vid pa se on strpi na tome ja mu ta dva oka zamjenim sa džennetom ukoliko iskušam svoga roba sa uzimanjem mu habibetej e jajnej sa uzimam njemu njegova dva oka pa se on te sober pa on strpi na tome ja mu a vot to ja mu to dva zamjenim sa džennetom Umu s-salama, radiju allahu anha, prenosi da je Allaho poslanika aleyhi s-salatu aleyhi s-salam rekao nema Ni nijednog muslimana da ga pogodi musibet. Pa on kaže ono što mu je naredio Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rađijun. Allaho me džurni fi musibeti wa ahlif li kajren minha gospodaru, kažeš inna lillahi wa inna ilaihi rađijun, zatim gospodaru, nagradi me za moj musibet i podari mi ono što je bolje od toga što si mi uzeo. Kaže Allah u poslanika alihi sam, a doista idemo Allah subhanahu wa ta'la neće ti bolje od toga. Dakle, koga pogodimo simet pa kaže ove riječi Allah subhanahu wa ta'la daće mu zasigurno bolje ono što mu je uzeo. Kada je izrekla Umu Salama radijallahu anha ovaj hadis, kada joj je preselio njen muž Ebu Salama, a kažu da je njihov brak bio primjer islamskog braka koliko su se voljeli, koliko su se poštivali, uvažavali, potpomagali. Pa kada je preselio je Abu a ovaj hadis je na njih izrečen, Abu Salame je, dakle, u Medini preselio nakon bitke na Bedru. Pa je poznavala, Abu Salam, ovaj hadis. Pa je došla, kada je rekla i podarim mi bolje od njega, rekao je, kako je zanimljeno neko je bolje od njega? Kako? Da kažem ove riječi kad mi on bio najbolji. Toliko se slagali biliš. Ali kaže Allahu poslanika ali sam joj rekao da se kaže i ja ću reći. Pa joj je šta? Allah subhanahu wa ta'ala dao zasigurno bolje god njega. Dao joj Allahov poslanika ali je poslanika, salatu vasalam. Oženju je Allahov poslanika ali je salatu vasalam. Zatim u hadisima Allahov poslanika ali je salatu vasalam se spomnije da onaj koji svoju srbu a u mogućnosti je da iskaže da je iznese, da će sutra biti na sludnjim djanom prozvan međusvim, da izabere sebi koju hoće ha? od ženeckih žena, od ženeckih uđa. Šeha albani, rahimu allahu ta'ala hadisi je cenio. Dobri, zatim koga Allah iskuša uzimanjem dijeteta, pa se on strpi, zahvali se Allahu subhanahu wa ta'ala na tome, Allah mu sagradi, naredi da mu se sagradi kuća u džennetu, dvorac u džennetu, kuća u džennetu i da se nazove kuća hamda, kuća zahvalnosti. Također u hadisima se spominje da nema nijednog iskušenja da povodi muslimana pa da se on strpi na njemu makari kada ga trg uboda da mu Allah neće zbog toga obrisati grijehe, kako stoji kod Buhari i kod muslima u drugom divaju, a da sa njega neće spadati grijezi kao što? Kao što spada lišće sa stav dva. Također, prethodilo je, kada smo govorili o siratu, ko bude imao dvi ili tri cjerke pa bude strpljiv prijelikom njihova podizanja, odgajanja, udjeljivanja ili na njih njihova izdržavanja, ko bude strpljiv na tome da će Allah subhanahu ta'la zabraniti da vatre ono će mu biti pregrada, pregrada jeli od vatre, od džahnema i ono će biti razlog njegova ulaska u džanju. I brojni drugi, drugi hadisi u kojima se spominje vrijednost sabora. Što se tiče govora ispravnih prethodnika o saburu, poslušajmo nešto. Omerednju Hattav radijalahu talan kaže, najljepše dane proživjeli smo u strpljenju. Najljepše dane proživjeli smo kada smo bili strpljivi u strpljenju. Alija radijalohan kaže, iz čega se dakle može zaključiti koliko je bitna ova osobina. Kaže Ali radijalahu talan, doista je položaj sabura u imanu, u vjeri, poput položaja glave na tijelu. Pa kada ode glava sa tijela i tijelo se strovali, pa je podvisio glas i glasno uzviknuo, doista nema ima imana onaj koji nema sabora. Doista nema ima imana onaj koji nema sabora. I neće imati imana onaj koji nema sabora. Malo pomalo malo će se njegova vjera, tako je njen, njen potpuno ne izgubi. Dobro nam je poznato, je usurio vas, je tako? Onaj koji bude imao iman, ko bude imao dobra dijela, koji bude preporučivao istinu drugima i koji bude strpljiv, on će se spasiti. Samo takav će se spasiti sigurne propasti na sudnjem danu. Pa onaj koji ne bude imao zadnje, neće imati ni prezadnje, neće imati ni prije toga, neće imati ni na ono prvu. Onaj koji ne bude strpljiv, za će moći prići i reći čovjeku istinu? Za onaj koji ne bude strpljiv, zar će moći ustrajavati u činjenju dobrih dijela? I na kraju će bez dobrih dijela, onaj koji nema dijela nema, nema ni imana. Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, kaže Sabor je jedna od velikih riznica dobra i Allah ga ne daje osim robu koji je na posebnom mjestu kod njega. Zato i nismo svi strpljivi, ali, tako? Nisu svi robovi strpljivi. Strpljivi su samo oni koji su kod Allaha posebni. Koji su kod Allaha na posebnom mjestu pa borimo se za to posebno mjesto. koje je ograničeno i ako se polahko popunjava razrešimo sebi mjesto tamo. Omer i Abdelaziz, rahimahullahu ta'ala, kaže, kada god uzvišeni Allah ukaže neku od svojih blagodati nekome svome robu, zatim mu tu blagodat ustegne. Pa on bude strpljiv na njoj, na ustezanju, na uzimanju te blagodati, Allah će mu dati, dakle, mnogo, mnogo bolje nakon toga. Ukoliko bude strpljiv na uzimanju blagodati, Allah će mu, nakon toga, dati bolje, bolje nego ono čega je lišet. Vahrib ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn, hakim, Allaho tela kaže, pronašao sam zapisano u Davudovom zeduru, je Allaho subhanahu tela upitao Davuda, ali je salatu osalam, o Davude, znaš li ko će od ljudi najbrže preći preko sirata? Pa je rekao, oni koji su bili zadovoljni mojom presudom, bili zadovoljni, strpljivi i zadovoljni mojom presudom i čiji su jezici bili važni od moga spomena vrste strpljenja. Čuli smo u definiciji što znači biti strpljiv, strpljiv na Allahovoj odredbi, strpljiv na Allahove naredbi i strpljiv na Allahovoj zabranji. Dakle, da budemo strpljivi u činjenju onoga što nam je Allah naredio, u ostavljanju onoga što nam je Allah zabranio i da budemo zadovoljni strpljivi na onome što nam je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, od sudbine, od kadera. Pa pogledamo li naš život, naš život se upravo kreće između ovoga troga, jel' tako? Ili činimo ono što nam je Allah naredio, preporučio ili ostavljamo se onoga što nam je Allah zabranio i pokuđenim učinio, ili kada nas pogodimo musibet moramo biti strpljivi na njemu. A dakle, da bismo bili strpljivi u činjenju dijela, prije svega moramo biti strpljivi prije činjenja dijela. Kada hoćeš da činiš neko dijelo, ne žuri, polahko, preispitaj se, je li to dijelo radi Allaha? ili to dijelo po sunnetu Mohameda alaihi salatu wasalam možeš li sam činiti to dijelo trebaju ti pomoćnici možeš li to dijelo privesti kraju i i i zatim u toku samog dijela budi strpljiv obračunavaj se sa svojom dušom čuvaj se da ti šeitan ne pokvari nijet privedi to kraj, dijelo kraju na najljepši način zatim i nakon završenog dijela budi strpljiv, ne žuri, ne hvališi se ne uzdiš se tim dijelom čuvaj to dijelo za dan kada će ti biti i tekako potrebnije. Zatim, kako biti strpljen, a ostavljanje onoga što je Allah zabranio, najbolje ćemo ostaviti ono što je Allah zabranio ukoliko se klonimo svega onoga što vodi do toga lošeg društva, ukoliko smo prohabavali nekih griha, griha mi je na vidniku, na očima, tako udaljiti se od toga jeli, i slično. Od prekomjernog druženja, od jeli, prekomjernog ne znam, spavanja, jela, pila i slično da se sve to čovjeka postiće na grijehe. I da bismo bili zadovoljni Allahom odredbom i saburili na njoj moramo poznavati Allahov odredbu. Moramo biti ubijeđeni u Allahov odredbu. Moramo znati šta je Allah subhanahu wa ta ta'la odredio. Odnosno moramo vjerovati kako treba Allahov odredbu. I to je musibet veliki. Dakle, ljudi ne poznaju ovo pitanje Allahov odredbe da bi vjernik i vjernica ispravno vjerovali u Allahov odredu, moraju poznavati ove četiri stvari. Ne znam da li sam govorio, ali nemo smetje, treba ponavljati stavno. Kad nas nešto zadesi, da bismo bili zadovoljni tom odredbom i da bismo ih prihvatili bili sa boli, moramo znati ove četiri stvari. A to je a to je vjerovati u Allahov kader znači vjerovati u Allahov sveobuhvatno znanje. I Allah subhanahu wa ta'ala prije nego li nas je stvorio, znao, da ćemo mi učiniti to i to, tada i tada. Pa je to zapisao u levah i mahfuzu. E Allah subhanahu ta'ala zadovoljen i ono što se odvija, odvija se njegovom voljom, njegovim htjenjem i kada dođe vrijeme da se nešto desi, on je taj koji daje, niko ne može ni ubrzati ni okasniti to. Ovo četvera. I onda niko se od nas neće pravdati moći pravdati Allahom odredu. Allah mi tako navidio šta ću. Niko se neće moći pravdati, pa ja ne mogu da promijenim svoju odrebu. Hm. Dakle, ovo što činimo, mi smo odabrali. Nije nas Allah prisilio. Ovo što činimo i kakvi jesmo u vjeri ili drugi tamo, mi smo odabrali. Allah subhanahu wa ta'ala samo je na osnovu svog sveobuhvatnog znanja. Znao kakv ćemo mi biti. Kad se rodim i kada porastem i kada odrastem i kada stasam u godine i i i Kakav ću biti? Allah nikoga nije prisilio da takav bude. Već je na osnovu svog, sveobuhvatnog znanja znao da ću ja biti takav i samo je ono drugo zapisao. Kada dođe trenutak da se desi to što se dešava u mome životu, Allah je taj koji hoće da se desi i Allah je taj koji daje da se desi. Ne možemo dakle izaći izvan toga. Mi smo takvi i Allah je zapisao da će biti i tako će biti. Svatatak imate tamo vjerojatno poručnu biblioteku, sve je jedan od nas. Tamo u poručnoj biblioteci ima jedna vrijedna knjiga, Tevhejdu Luhalek, jednoća stvoritelja. Tamo autor Zindani, Abdulmeđid Zindani, pojašnjava ovo na vrlo jeli, lijepim primjeru. Pa spominje učitelja, nastavnika, profesora, koji vodi jedan razred 4, ili osam godina. Vrlo malo. Četiri godine. I treba da postavi ispit. I on za te četiri godine zna svoje učenike. Za, ili za osam godina zna svoje učenike. Ko uči, ko ne uči. I sutra će postaviti ispit. I zna ovaj vas da uči i priprema se i vas da dobija, stalno dobija dobre ocjene, ovaj se ne priprema i vas da dobiva jedinice ili dvojke. Provlači se. Sutra će postaviti ispit. I zna ko će se pripremiti i ko neće. Na osnovu svog kratkog iskustva, dakle, četiri ili osam godina. Šta mislite? Kako je Allahov sveobuhatno zdanje? Kada se spominje i govori o Allahovu znanju, kaže se i Allah zna ono što ne postoji, da postoji kako bi bilo. Allah sve zna što je bilo prije, što će doći i I ono što ne postoji, da postoji kako bi izgledalo. Ha. Pa, danas, sutra postavlja ispit, a danas kaže, Mohamed uči vas da se priprema, on će dobiti peticu. I uzme joj prozadlji i zapiše njegovu peticu. Ne znam tamo, Osman, jel, vazda se provlači, jedinica je li dvojka? Jedinica. Preče jedinica i zapiše. I stavi ispit. I na osnovu, jel, tog njegovog iskustva doista se i ostvari ono. Mohamed se priprema, učio, peticu da Ova je. nije učio, vazda se provlači jedinica dvojka. I dođe Osman, kroz sedam dana i zaviri zavirio dnevnik, kaže, vidi, profesor, meni zapisao da ću dobiti jedincu, ja sam i dobio zbog toga jedinca, što je od meni zapisao. Ha? Može li se pravdati ima? Ne može se pravdati. E tako smo i mi, dakle, ne možemo se pravdati svojim neradom, ne možemo se ali, pravdati svojim zapostavljanjem Allahi suhna odredbi. Dakle, da bismo bili zadovoljni Allahom odredbom, moramo vjerovati, jer na ovakav način. Također ibn Qayyim rahimehullah ta'ala spominje stepena sabora. Spominje tri vrste stepena. Yani tri stepena sabora, pa kaže prvi as-sabru billah, strpljenje sa Allahom. To jest, ne možeš biti strpljiv osim sa Allahom. Malo prije spomeno smo iman sabruke illa billah. Wasbir wa sabruke illa billah. Strpi se, a doista nećeš biti strpljen osim sa Allahom. To jest traži strpljenja od Allaha. Zatim as-sabru lillah strpljenje radi Allaha to je Allah. da budeš strpljiv radi Allaha da budeš strpljiv radi onoga što ti se obećao što ti Allah subhanahu wa ta'ala obećao da će da će dati i asabru as ma'allah kaže ibn Qayyim najviši stepen strpljenje strpljenje sa Allahom što god ti Allah naredi da svoju dušu okreneš tamo što god ti Allah naredi da si ti ali pokoran i strpljiv na tome bez podgovora da to svi izvršavaše. Šta nam pomaže u postizanju sabrata, da budemo strpljivi? Prije svega poznavanje suštine dunjaluka i našeg boravka na dunjaluku. Da se vječi borba do sudnjega dana vodi i vodit se jeli između dobra i zla. I mi se nalazimo dakle u toj borbi. Zatim da vjerujemo da sve što postoji sve to u lukama Allah subhanahu wa ta ta'ala, istinski vlasnik ovoga što imamo jeste Allah subhanahu wa ta ta'ala. Allah subhanahu wa taala daje i uskraćuje kome hoće pa koliko nam Allah subhanahu wa taala uskrati nešto pozvurimo sa riječima inna lillahi wa inna ilayhi raji wa inna ilayhi raji nema korisnih riječi nema korisnih riječi od tih također poznavanje nagrada koristi i vrijednosti koji su spomenuti u ajetima i hadisima za strpljenje to se upoznalo I to je ono što čovjeka postiče. Čuli ste Selefus Ali kaže kako da ne budemo strpljivi kada mi je Allah podario tri blagodati sve jedna veća od Dunja Luka. Zatim povođenje za strpljivim Allahovim robovima, iščitavanje o njima, o vjerovijesnicima, poslanicima, asfavima i slično. Šta nas obraća od strpljenja? Šta narušava strpljenje? Žaljenje nekome od stvorenja, kao što rekao. Ako imamo potrebu, onda se žalimo svome gospodaru. Na noćnom namazu, na seždi, kada je rob najbliži svome gospodaru, neka tada iznese svoju potrebu, neka tada iznese svoju tubu, neka tada iznese svoj jad. Nema potrebe da se žališ nekome ko ti ne može niti koristiti, niti štetiti. Allah subhanahu wa ta'la jedin, je, jedin je taj ko može koristiti od tebe tegobu, jer ne da ću odagnati. Nemoj se ti sa sežde sve dok ti se prsa, ti se prsa ne prošire zatim nezadovoljstva Allahom odredbom. Naričeš, jadikoješ, se srtiš. Jel, da govoriš ružan, govori povodom onoga što se desio. Požurivanje. Kulikali insanu min ađalu, doista je, doista je čovjek stvoren, jel, kao brzopleto biće, jel, takav. Njegove osnovne je da, je brzopleto. Fasvir keman sabre ulu lazinu njarrusel, vodate stađi lahom i ti se strpi kao što su i predvidni poslanici trpjali i nemoji im požurivati. Jer vjernik ne smije požurivati, ne smije požurivati. Jel, vrlo često kada se desi ono što jeli, požuruje, ne bude zadovoljan tijeme. Zato da ono Allah dao, budi strpljiv na tome. I kao što je doslo u hadisu kod imama Muslima, čudalni je primjer vjernika primjer jednog drugog čovjeka nije kao primjer vjernika ako mu Allah dadne dobro on je zahvalan Allahu na tom a ako mu dadne loše Allah je on je zahvalon je saburni Allahu subhanallahu ta'ala na tom on je strpljen na tom pa Allah dadne, izlaz, Allah dadne izlaz. Ja. i zlas pa Allahu ta'ala mi izlas je istok gubljenje nade i plodnost sazibona gubljenje nade i plodno sazibono jeste ono što narušava naše naše strpljenje Iščitavajući Allahu Subh'ana wa ta'la knjigo i hadisa Allahu poslanika alihi salatu wasalam možemo naći brojne primjere Allahu i Subh'ana wa ta'la strpljivih robov. Nuh alihi salatu wasalam. 950 godina pozivao je svoj narod. Za tih 950 godina nailazio je na brojne tegobe. Nedaće. Svašta su mu govorili da je ludak, da je varalica, da je sihirbaz, da je opčinjen. Pa čak su mu na kraju rekli Ako se naukaneš više o nuh, ako ne prestaneš doista, mi ćemo te kamenovati. Pa i na je na tome bio strpljiv. Ibrahim, a.s.v., izlagan je velikim iskušenjima, ali je ostao postojan, ostao je strpljiv. Mjesec dana za njega se pripremala vatra i on je to gledao u svojim očima. Aha, postavi se u taj položaj da gledaš mjesec dana kako se priprema za tebe zatvar kako se priprema za tebe smaknuće, gdje ćeš biti smaknut. Mjesec dana je pripremao, je li gledao kako se priprema za njega vatra, kako se donosi, donosi drva. I toliko je bila naložena vatra da se nije mogao niko približiti vatri Pa kada je bačen iz katapulta, morao je biti bačen iz katapulta, niko nije mogao da dođe u blizini vatre da ga vaci. Kada je bačen iz katapulta rekao je, hasbunallah, va nije velokira divan je, je li nama Allah i divan je, divan je on zaštitnik, pa u poznim godinama dobio je dobio je Ismaila u poznim godinama star dobio je Ismaila pa mu odmah biva naređeno da svoje dijete prvo dijete, jedino dijete tada i njegovu majku ostavi u, ostavi u dolini u kojoj ništa nije rađalo tada nije bilo ni vode nije bilo zelenja, nikakvog Ha, pa bio postojan. I nije tako lahko je dobio nadima Khalilu Rahman. Opravo zbog ovoga. Pristni prijatelj Allah, milostivog. Pristni prijatelj milostivog. Pa se nimalo nije kolebao, nimalo se nije dvomio. Ostavio ih je i okrenuo leđa, otišao, pa je tržala za njim hađar, kao što je poznato, i govorila limete trukuna, limete trukuna. Na kraju kada je vidjela da je postojan i ustrajan u svojoj, odlučan u svojoj namjeri, Pitala je, je li ti to Allah naredio? Pa je samo kratko rekao da. I nastavio svojim putem. Zatim se vratio, a Mekka je živnula i bila naseljena. Zatim se vratio i zatekao svoga sina Ismaila u najljepšim mladalačkim danima i bivamo mu naredjeno da ga prinese kao žrtvu. I nimalo se ne Uzima svoga sina i odlazi daleko od majke jer majka je najmilostivija na Dunjaloku spravlja. Sprem, jel, najmilostivije stvorenje? Najmilostivija prema djeci. Pa ga je odveo od majke, jel, na današnjim džemretima, gdje su džemreta, i to mu spomeno sam, što je vidio u snu, pa mu kaže, sin, učini, babu, kako ti se postupa, doista ćeš vidjeti da sam ja strpljivi. Fa lemma telleho lil džabin, pa kada ga je položio na zemlju, kada je okrenuo džabin, čelo, njegovo čelo dole zemlji, وَنَادِيْنَاهُ يَا أَنْ يَا إِبْرَهِيمِ Mi smo ga dozvali, o Ibrahime, ti si ispunio svoj san. Ispunio si ono što ti je naređeno u sunu, doista mi na takav način nagrađujemo. Jel'i dobročin tebe, pa Allah subhanahu wa ta'ala, jel'i ispušten je kurban čime se iskupio Ismail. Ibrahim, aleyhi salatu wa sallam, primjer strpljavosti, primjer postojenosti. Musa, aleyhi salatu wa sallam. Svoj narod, Allah vam dozvolio, svoj narod je izveo iz najvećeg taguta na Dunjalu. Od najvećeg taguta, od faraona, izveo je svoj narod i taj narod ga je izjetio. Taj narod ga je izjetio, narod kojim je pomogao da se oslobodi tih okova faraonskih. Taj narod ga je izjetio toliko kako se spominio u suri, u suri Saf da je rekao, Ja povom li وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. O narod moj, zašto me više toliko prezijetite? Zašto zašto me uznemiravate, zar ne znate da sam Allahov poslanik? Pa jedne prilake kada je Allahov poslanik Muhammed alejselatu s. djelio, prijed, djelio nešto, prišao mu je jedan i rekao: "Ovom podjelom se ne želi Allahovo lice. Ovom podjelom se ne želi Allahovo zadovoljstvo, ne dijeli ispravno kako treba Allahov poslanik." Pa je rekao Allahov poslanik alejselatu s. Allah se smijeo mu sa. Daista je bio uznemiravan više, pa je ostao strpljiv, pa je bio strpljiv. I sa alihi salatu i sanom, također primjer postojanosti, jeli, i strpljenja, strpljivosti. Mnogo šta je doživio u svom životu pa na kraju ili su odlučni da ga razopnu, jeli, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao sebi. Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa salame ponajviše. Kažu islamski učinjaci Nije data ni jedna maođiza prethodnom poslanikova da nije ista data i Muhammedu alihi salatu sami slična. Nisu prethodni poslanici nailazili na tegobe gobe iskušenja da Muhammedu alihi salatu sami nije nailazio na, na slična iskušenja. Šta je sve proživljavao u Mekke? I na kraju bio protjeran iz Mekke, pa kada je izlazio iz Mekke okrenuo se i rekao da me nisu protjerao nikada te ne bi ostavio. Nikada te ne bi ostavio. U Mekije je gledao kako se ubijaju njegove zhabi, a to je najteže padalo vjerovjesnicima i poslanicima, kada se njihovi sljedbenici ubijaju. I to isto treba da bude poruka imamima i vođama na Dunjalku, da vode računa o svojim, o svojim džamatijama. Pa vjerovjesnik Alihi Salatu sam prolazi pored porodice Jasiroje. Žena, prvi šehid u islamu, sumeja iz porodice Jasiroje, pa gleda kako se ubija ona. Pa kako se uči njen muž, pa njen sin, pa kaže ne može ništa da učini. Kaže sabran ale jasir, fa inne me uđdekum ulđenne. Strpite se porodico jasirova, vaše konačno boravište u jennetu. <gled> pa da su iskušenja i tegobe prestale sa odlaskom u Medinu? Ne, u Mekiji je bio jedan neprijatelj u Medini, licem jer je jehlu Kitavije. Pa dosta je da se spomeni iskušenja na koja je naišao Allahov poslanik ali i srvom u medilju od licemjera potvora naše majke Ajše, radi Allah utjelana koliko je teško palo i objava se prekinula nije dolazilo i teško mu padalo i nije dolazilo kod Ajši i pričalo se i pričalo jeli, pa je na hudbama govorio ima neko da će me zaštititi dakle, od ovoga licemjera znao je da to je kako je to krenulo a dosta je te gobe i iskušenja da se spomene od strane drugih. To što su, to što su mu donijeli otrovano meso, što su ga otrovali, pa je na samrti osjećao gočinu, gočinu tog otrova. Na uhudu je bio ranjen, kad kaciga mu bila razbijeno, lice mu bilo razbijeno, očnjak je li bio izbijen i mnogo što, mnogo što je prolazio i također njegovi kao toj jashabi prethodnih poslanika i jerovjesnika bili su uznemiravani. Dakle, prate muslimanu no, ova osobina, strpljenje i te kako je potrebno u našem životu. Put do dženeta je dug i mukotrpan, prekriven, iskušenjima i tegobama. Ako nisi strpljiv, potrudi se da budeš. Došlo je, ven je te sodbar, ko bude strpljiv, bude nastojao da bude strpljiv, tež je o strpljenju, a vlast je učiniti strpljivim. Opoznaj pa se sa putevima, načinima kako doći do strpljenja. Na ovom putu umarao se Adem alejhi salatu vesselam, borio se Nuh alejhi salatu vesselam, Ibrahim alejhi salatu vesselam je bačen u vatru. Zakarija radijallahu ta'ala alejhi salatu wasalam, kao što je poznato prelazanje na pola testerom Jahja alejhi salatu vesselam je zaklan, Musa alejhi salatu wasalam, kao što vidite kako je bio namiravan. Isa alihi salatu wasalam skoro razapit, Muhammed alihi salatu wasalam ranjen, razbijen i slično otrovan, Omer radijallahu talan na sabah namazu zboden, nožem, Osman radijallahu talan isječen sabljama, Ali radijallahu talan straga ubijen također na sabah kada je krenuo Ebu Hanife, Maliki i Ahmed bili zatvarani. Nema drugog puta na ovom putu do dženneta osim puta strpljenja. Sjetimo se riječi Omera, radiju allahu talam, najbjepše dane proživjeli smo u, u strpljenju. Kada smo bili strpljeni? Pa Allah subhanahu wa ta'ala molim da mene i vas i ostale muslimane učini od njegovih strpljivih i zahvalnih pokojnih robova. Kul to bihada strpljeni, da bihada strpljeni, da